Alles so gebetet Allah in den Herrn der Welten, in Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit sein auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, fürchtet Allah so wie es ihn gebührt, um zu fürchten. Oder ihr glaubt, fürchtet Allah so wie es ihn gebührt, um zu fürchten. Oder ihr glaubt, fürchtet Allah und sprecht gefestigte Worte. dann wird er dafür sorgen, dass eure Taten rechtschaffen sind. Und er wird eure Sünden vergeben. Und derjenige, der Allah und seinen Gesandten gehorcht, der wird einen gewaltigen Sieg erringen. Liebe Geschwister, die besten Worte sind die Worte Allahs. Und die beste Rechtleitung ist die Rechtleitung von Muhammad wasallam. Und die übelsten aller Dinge sind die neuen Dinge. Und jede neue Sache ist eine Erfindung. Und jede Erfindung ist ein Irrtum. Und jeder Irrtum, liebe Geschwister, führt letztendlich in die Hölle. Liebe Geschwister, hört zu. Beim letzten Mal waren wir stehen geblieben an einem ganz wichtigen Zeitpunkt. Der Zeitpunkt, den jeder Mensch erwartet und erleben wird. Der Zeitpunkt, an dem der Mensch sein Buch in seine Hand bekommen wird, und ich bitte Allah, dass es für, unsere, für uns die rechte Hand sein wird. In diesem Moment, liebe Geschwister, wird für dich entschieden sein, wie dein Weg, welchen Weg du einschlagen wirst nach diesem Tag. und Allah subhanahu wa ta'ala wird dir dein Buch in die rechte oder linke Hand zufliegen lassen und du wirst lesen wie wir gesagt haben jede einzelne Tat die du getan hast im Insgeheimen zu Hause oder vor den Menschen draußen und Allah subhanahu wa ta'ala hat alles aufschreiben lassen und du wirst sehen dass man nichts addiert hat nichts steht drin was du nicht getan hast sondern alles was du getan hast ist dort aufgezeichnet und man wird auch alles aufzeichnen an Gutem was du getan hast und man wird dir kein Unrecht, Unrecht zufügen Nachdem das geschehen ist, haben wir gesagt, werden dann diese riesigen Waagschalen aufgestellt, die die Gewichte der Himmel und Erde alle abwiegen könnten. Und deine Taten werden daran gewogen, das Gebet, die Sakka, die Freundlichkeit, die Güte deinen Eltern gegenüber und alles Mögliche wird in diesen Waagschalen gewogen. Aber nicht nur das, sondern liebe Geschwister... Am jüngsten Tag wirst du dann vorfinden, dass der Prophet sallallahu wasallam, der wahrhaftige Mensch war und dass er die Wahrheit gesprochen hat und nichts als die Wahrheit gesprochen hat. Denn du wirst vorfinden, dass nichts so viel wiegt und nicht so schwer wiegt wie ein guter Charakter in deiner Waagschale. Der Prophet sallallahu wasallam, sagte: Wahrlich, nichts wird so schwer wiegen in der Waagschale wie ein gutes Benehmen. Und ebenso wirst du vorfinden, dass der Prophet sallallahu recht gehabt hat im authentischen Hadith, als er gesagt hat, es gibt zwei Ausdrücke, die sehr einfach auszusprechen sind für die Zunge, die sehr schwer wiegen werden in der Waagschale und die Allah, der al abama sehr liebt. Und zwar subhanallah wa bihamdihi wa al azim. Und ebenso wirst du vorfinden, dass nicht nur deine Taten abgewogen werden, sondern auch die Schriftrollen, auf die die Engel aufgeschrieben haben, einer zur rechten und einer zur linken, ebenso diese, werden auf die, ebenso diese Schriftstücke werden auf die Waagschalen gesetzt. Und dann wird folgendes geschehen am, am jüngsten Tag, am Tag der Auferstehung. Abdullah ibn Amr ibn Asr ala berichtet uns folgendes. Und dieser Hadith, liebe Geschwister, lässt Hoffnung. Für jeden Menschen, der die Hoffnung aufgegeben hat, erweckte Hoffnung in ihm wieder. Jeder Mensch, der gedacht hat, dass es für ihn zu spät ist, er wird sehen, nein, es ist nicht zu spät, er hat eine Möglichkeit und Allah subhanahu wa ta'ala hält die Tore der Taube, die Tore der Vergebung und der Rückkehr zu ihm weit offen, so dass jeder Mensch jederzeit die Möglichkeit hat, sich Allah wieder reuvoll zuzuwenden. Der Prophet sallallahu alaihi wird berichten, dass am nächsten Tag, wird ein Mann vorgeführt werden vor allen Geschöpfen, die Allah erschaffen hat. Und dann wird man seine ganzen Schriftrollen vortragen und aufrollen. Die Schriftrollen werden die Geschwister 99 Stück an der Zahl sein. 99 Schriftrollen und jede Schriftrolle ist so lang, wenn man sie auf, auf, äh, aufmacht, so wie das Auge weit äh, sehen kann. Soweit das Auge reicht, wird eine Schriftrolle sein. Und davon 99. Und in überall steht drin, was er an Sünden begangen hat. Alle Schriftrollen voller Sünden. nichts Gutes steht darin. Alles wird Zeugnis ablegen gegen ihn an diesem Tag. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird zu ihm sagen, leugnest du irgendetwas von dem, was in diesen Schriftrollen steht? Und der Mann wird Zeit haben, der jüngste Tag wird 50.000 Jahre andauern. Er wird Zeit haben, sein Leben, wenn er 60, 70 Jahre alt so lange war, er wird es mehrfach lesen können und jedes Wort untersuchen können und schauen können, ob er wirklich das gesagt hat und getan hat, was da drin steht. Jedes einzelne Wort. Und er wird dann sagen, nein, o oh Herr, ich kann nicht von dem Leuten, was da drin steht. Es spricht alles gegen mich, aber es ist alles die Wahrheit. Und dann wird Allah subhanahu ta'ala zu ihm sagen, also hat dich, hat dich niemand von meinen Engeln äh, irgendwie, hat dir jemand Unrecht getan? Wird er sagen, nein, hat niemand getan. Und dann wird Allah ihn fragen, hast du irgendeine Ausrede? Hast du irgendeine Entschuldigung für diese Sachen, die du alle getan hast? Vielleicht warst du gezwungen. Vielleicht hast du aus irgendeiner Unwissenheit getan. Und meine Engel haben das nicht gewusst, die haben es trotzdem aufgeschrieben. Und er wird sagen: Nein, o oh Herr, alles habe ich getan und ich habe auch keine Entschuldigung. Und Allah Subhanahu wa Taala wird ihm sagen: Doch, du hast eine Entschuldigung. Du hast eine Entschuldigung. Und Allah hilft ihm, weil Allah behandelt niemanden ungerecht. Sondern Allah Subhanahu wa Taala ist der barmherzige aller Barmherzigen. Subhanahu wa Taala, er wird sagen: Du hast eine gute Tat bei uns getan und um die werden wir dir ebenfalls vergelten. Und heute wird dir kein Unrecht zugefügt. Und dann werden die Engel werden ein Stück Blatt rausholen, so groß wie eine Karte. Und da er wird draufstehen, dass er folgendes bezeugt hat. Er hat bezeugt, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Und dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Und dann wird er sich wundern und sagen, oh Herr, was soll das? Was soll diese eine Karte im Vergleich zu 99 Schriftrollen, die so weit sind, wie das Auge reichen kann? Und Allah subhanahu wa ta'ala wird sagen, trotzdem, dir wird heute kein Unrecht zugefügt. Und er wird diese einzelne Karte auf die rechte Waagschale tun. Und er wird diese 99 äh, Schriftrollen auf die linke Waagschale tun. Und ihr werdet sehen, dass die rechte Waagschale schwerer sein wird. Und tiefer sein wird als die andere. Und sie wird schwerer wiegen. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, an diesem Tag wird nichts so schwer wiegen wie Allahs Name. Und deswegen frohe Botschaft an jeden Menschen, der seine Zeit verbringt mit dem Koran. und frohe Botschaft für jeden Menschen, der Muslim ist und frohe Botschaft für jeden Menschen, der sein Gebet verrichtet und seine Zeit verbringt, damit Allah, subhanahu wa ta'ala, zu gedenken, mit der Zikr. Liebe Geschwister, auch die eigenen Körper, die werden am nächsten Tag gewogen werden. Dein Körper wird ein Gewicht haben, aber es wird nicht das Gewicht haben, was du heutzutage auf deiner Waage äh, angriff, deine Waage angezeigt wird, diese paar Kilogramm. Nein, der Prophet, sallallahu alaihi sagte, Es wird wahrlich an jenem Tag ein großer Mensch kommen. Groß, oder die großen Menschen werden kommen, die fett sind. Und sie werden den jüngsten Tag in dieser Wachschale überhaupt nichts wiegen, Gar nichts. Und er sagte dann, wenn ihr wollt, dann lest doch die Folgen der Ayah im Koran. Und so werden wir ihnen am Tag der Auferstehung kein Gewicht beimessen. So werden wir ihnen am Tag der Auferstehung kein Gewicht beimessen. Und ebenso hat der Prophet, sallallahu Folgendes uns mitgeteilt. Als einmal die Sahaba, Abdullah bin Mas'ud beobachtet haben. Ibn Mas'ud ist einer der gelehrten Sahaba gewesen. Er ist ein, auf einen Baum hochgeklettert und er wollte ein, eine Baumbürste abmachen. Ihr wisst, dieses Siwak oder Miswak, wie manche Leute es nennen, wollte er von einem, vom Busch abnehmen und musste dafür auf einen, ba einen Baum hochklettern. Und da kam ein Windstoß. Und der Windstoß hat dafür gesorgt, dass er so, so schwankt nach hinten links und rechts, weil der Wind ist stärker als er, weil er so dünn war und leicht, so leicht gewogen hat. Daraufhin haben sie gelacht, als sie das beobachtet haben, wie ein leichter Windstoß ihn schon ins Schwanken gebracht hat. Daraufhin sagte der Prophet, warum lacht ihr? Und sie sagten, oh Prophet Allah, wir lachen aufgrund seiner dünnen Beine, die er hat. Und dann sagte er, der Prophet sallallahu alaihi Ich schwöre bei denjenigen, in dessen, Hand meine Seele wird, in dessen Hand meine Seele ist, Ich schwöre bei denjenigen, in dessen Hand meine Seele ist, diese beiden Beine wiegen in der Waagschale mehr als der Berg Uhud. Und jeder von euch kennt den Berg Uhud, der schon einmal in Medina gewesen ist. Ein riesiger Berg, ein Berg, den die Gläubigen lieben und der auch von den Gläubigen geliebt wird. Dieser Berg, liebe Geschwister. wird leichter wiegen als diese beiden Beine von Abdullah ibn As'ud. Deswegen sei gepriesen Allah subhanahu wa ta'ala, derjenige, der als einziger wirklich die Maßstäbe kennt und die wirklichen Gewichte unserer Körper kennt. Und zweifellos, liebe Geschwister, wird man so viel wiegen in der Waagschale, je nachdem wie Rechtschaffenheit man im Herzen besessen hat. Doch was ist deine Ansicht, lieber Bruder? Was hältst du davon von einer Person, die am jüngsten Tag erscheint, sie hat ihre Gebete verrichtet und sie hat äh, vielleicht Menschen das Leben gerettet und sie hat vielleicht Sklaven sogar befreit, ihnen sich Freiheit geschenkt oder er hat Menschen zum Islam geleitet, Recht geleitet, durch ihn sind sie Muslime geworden, aber Allah subhanahu wa ta'ala wird von ihm nichts am jüngsten Tag akzeptieren. Was haltet ihr davon? Liebe Schüster, die Menschen heutzutage Wenn sie ein Unglück ereilt, wenn sie eine Katastrophe trifft, dann verlieren sie manchmal den Verstand. Sie, sie verlieren den Verstand im wahrsten Sinne des Wortes. Sie fallen in Ohnmacht. Oder sie werden verrückt. Oder sie bekommen Gedächtnisverlust. Oder sie schlagen sich aus, aus Verzweiflung. Oder was manche Leute passiert, nachdem sie zum Beispiel ihr, ihr Vermögen verloren haben, einen Schlag, wie bei manchen Börsencrashs, wie sie heißen, liebe Geschwister, dann versucht er sich sogar manchmal das Leben zu nehmen oder aufgrund irgendwelcher Beziehungen mit einer Frau versucht er sich das Leben zu nehmen oder irgendwelchen anderen Gründen was hältst du davon, lieber Bruder, liebe Schwester, von einer Person die am jüngsten Tag ihr gesamtes Vermögen verloren hat ihre, gesamten, ihre gesamte Familie verloren hat ihre gesamten guten Taten verliert und es auch verpasst mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam Paradies zu sein Es sogar verpasst, ins Paradies einzutreten. Es sogar verpasst, liebe Geschwister, den Anblick an Allah subhanahu wa ta'ala als Paradiesbewohner genießen zu dürfen. Ich glaube, auf solch eine Person trifft genau zu, was Allah subhanahu wa ta'ala sagte, als er sagte im Koran, wahrlich, die wirklichen Verlierer, das sind diejenigen, die, ihre, die sich selbst und ihre Familien am Tag der Auferstehung verloren haben, wahrlich, das ist der offenkundige Verlust. Das ist der klare Verlust, den jemand sehen kann. Anhu berichtet, dass der Prophet wasallam gesagt hat, ich werde Menschen von meiner eigenen Gemeinde am jüngsten Tag sehr deutlich erkennen. Sie haben gute Taten, die so groß sind, die so viel sind, wie die Gebirgskette Tihama, das ist eine Gebirgskette im Hijaz. Also eine Gebirgskette, Berge hintereinander gereiht. und Allah subhanahu ta'ala wird sie machen wie zu verbeten Staub weg und Saban sagte oh Gesandter Allah beschreibe uns diese Menschen wie sehen diese Menschen aus damit wir nicht zu ihnen gehören obwohl wir nicht davon Bescheid wissen und der Prophet alaihi, sagte es sind eure Geschwister es sind also Muslime und sie kommen sogar von euch das heißt sie stammen von den gleichen Leuten ab wie ihr Und sie beten in der Nacht genauso, wie ihr auch betet in der Nacht. Aber es sind Menschen, die wenn sie alleine sind, dann überschreiten sie die Schranken Allahs. Wenn sie alleine sind, dann überschreiten sie die Schranken Allahs. Das heißt, wenn sie nicht gesehen werden. Vor den Menschen haben sie ein Gesicht, aber wenn sie alleine sind, haben sie ein anderes Gesicht. Und andere Menschen werden am nächsten Tag mit Rechtschaften Taten kommen. Und sie werden sie... Liebe Geschwister, sie werden sie einfach äh, selbst vernichtet haben durch ihre Sünden, die sie begangen haben. Aber darüber berichte ich euch inshallah später, darakallah fikum, für euer Zuhören. Liebe Geschwister, alles umgebet Allah, dem Herrn der Welten, Allahs Segen und Heil seinem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat uns mehr als ein Beispiel gegeben von Leuten, die am nächsten Tag gute Taten begangen haben, aber sie Sie haben sie sich selbst kaputt gemacht. Selbst, das heißt, sie haben zwar diese guten Sachen gemacht, aber sie haben auch schlechte Taten gemacht. Und jeder weiß, wenn auf der rechten Waagschale was Gutes ist, aber auf der linke was Schlechtes ist, dann gleicht sich das irgendwann mal wieder aus. Der Prophet wa sallam, sagte, dass am nächsten Tag werden, äh, äh, oder er fragte, wisst ihr, wer bankrott ist, wer wirklich bankrott ist? Und sie sagten zu ihm, wir sagten Allah, Bankrott ist bei uns jemand, der, der kein Geld hat und kein, kein, kein, kein Hab und Gut hat. Und dann sagte der Prophet Nein, derjenige, der wirklich bankrott ist, ist derjenige, der am jüngsten Tag erscheinen wird. Er hat gebetet, gefastet, er hat viele gute Taten gemacht. Aber er hat den einen beschimpft, den anderen hat er etwas vorgeworfen, hat ihn verleumdet und den nächsten hat er geschlagen. Und dem nächsten hat er sein Geld weggenommen, und den nächsten hat er getötet, und so weiter und so fort. Gemeint ist, er hat vieles getan, was seine Taten wieder zunichte machen, in dem Sinne. Und dann sagt der Prophet, weil an diesem, an diesem Tag gibt es keine Euros mehr. An diesem Tag wird man, wenn man etwas genommen hat, von dem anderes es nicht zurückgeben können mit seinem Vermögen. Und dann sagte der Prophet an diesem Tag wird dann derjenige, dem man Unrecht getan hat, dann Hasanat bekommen von einem. gute Taten gibt man von sich an den nächsten ab. dann gebe du das, was du gemacht hast, je nachdem wie viel Schlechtes du gemacht hast, die Taten gibst du der anderen Person. Und so weiter, gleichst du deine Schulden aus mit allen Leuten und dann, wenn du natürlich keine guten Taten mehr hast, muss die Gerechtigkeit irgendwie weitergehen und dann werden sie ihre schlechten Taten dir geben und dann wird man in die Hölle geworfen. Nur dann wird es uns nicht zulassen. Aber am nächsten Tag gibt es kein äh, Dinar mehr, kein Dirham, wie der Prophet sallam, sagt, es gibt also keinen Euro mehr und keinen Cent.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 und die andere Frau, sie betet, also was hältst du von einer Frau, sie betet ihre Pflichtgebete, sie fastet auch im Ramadan, der Unterschied ist, habt ihr gemerkt, der erste, die erste Frau, sie betet nachts freiwillig, und sie fastet tagsüber freiwillig, das heißt, sie macht die Pflichten sowieso, die zweite Person, sie betet nachts nicht freiwillig, sondern sie macht nur die Pflichten, und sie fastet nur im Ramadan, und nichts freiwilliges, und sie spendet, Getrocknete Milch, er gemeint ist irgendwas absolut Wertloses eigentlich. Und sie hat von uns nichts, aber sie ärgert niemanden, sie quält niemanden, sie stört niemanden. Er sagte, sie wird im Paradies sein. Deswegen fürchtet euch davor, die Geschwister, vor Dingen, die eure eigenen Hasanat auffressen werden, die eure eigenen Taten im schlechten Rampenlicht darstellen lassen werden. Abu anhu berichtet, er sagte, Diejenigen Taten, die einen gläubigen Menschen nach seinem Tod noch einholen wird, sind folgende. Wissen, das er hinterlässt und weitergegeben hat. Oder ein rechtschaffenes Kind, das er hinterlassen hat. Deswegen gibt es nichts Besseres, als was du rechtschaffend, dass du Kinder hast, erstens das Heiraten, Kinder bekommen und sie nach dem Islam erziehen. Oder ein Mushaf, ein Koran, den du vererbst an deine Generation nach dir. Oder eine Moschee, die du gebaut hast. Oder ein Haus, das du für die Söhne des Weges gebaut hast. Jemand, der jetzt gerade unterwegs ist und kein Zuhause hat. Oder ein Fluss, wenn du ausgegraben hast, oder ein Bächlein gemeint ist, dass du irgendwie Wasser fließ, lässt, fließen lässt auf ein Stück Erde, so dass dort auch Pflanzen wachsen können. Oder eine Spende, die man hergegeben hat, während man noch gesund war und lebendig war. Gesund war, das ist der Punkt. Weil wenn man gerade am Sterben ist, dann ist es einfach, dass man seine äh, guten Taten also, dass man spendet, weil man das Geld nicht mehr braucht. Und so wird es am nächsten Tag, und damit möchte ich abschließend, liebe Geschwister, äh, äh, Gruppen geben. Es wird Menschengruppen geben, die besondere Behandlung bekommen werden. Genauso wie in diesem Leben gibt es manche Leute, die, wenn sie irgendwo an einer Straße fahren, dann macht man für sie alle anderen Straßen zu und dicht und dann darf nur diese eine Person kommen. Genauso gibt es am jüngsten Tag Leute, die eine besondere Behandlung bekommen werden. Der Prophet sagte zu Abdullah ibn Amr ibn al-Asr weißt du, welche Gruppe von meiner Ummah als erstes ins Paradies eintreten wird? Er sagte, Allah und sein Gesandter wissen am besten. Bescheid. das gehört, zum Verborgenen wissen, woher soll das denn wissen? Er sagte, die erste Gruppe, die also ins Paradies eingehen wird, sind die Armen der Muhajirin. Das sind die armen Leute, die ausgewandert sind von Medina, von Mecca nach Medina. Deswegen weh denjenigen Menschen, der sie verabscheut, der einen Teil der Sahaba, radiallahu anhu, verunglimpft oder schlecht über sie spricht. Das heißt, er spricht schlecht über Leute, über die der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, gesagt hat, dass sie im Paradies sein werden. Und wenn du sie verabscheust, dann wirst du mit ihnen nicht zusammen sein, denn der Mensch wird mit denjenigen Menschen zusammen sein, den er, die er liebt. Er sagt dir die Armen, der Auswanderer. Sie werden am jüngsten Tag kommen, am Tag der Auferstehung, zum Tor des Paradieses. Und sie werden verlangen, dass das Tor geöffnet wird. Und dann werden die Wächter des Paradieses sagen, ja, was ist los? W wurde mit euch schon abgerechnet oder was? Ja, die anderen die sind alle noch drüben. Die alle sind noch beim, beim, beim mit, äh, Abrechnungsort. Und dann werden sie sagen, mit was soll man denn mit uns abrechnen? Wir haben unser ganzes Leben lang äh, das, äh, ähm, geopfert. Und was haben wir denn Falsches getan, so dass man mit uns hätte abrechnen können? Bis wir gestorben sind, waren wir dieser da. Und dann wird ihnen das Paradies geöffnet werden, und sie werden dort ihr Nickerchen machen, 40 Jahre lang, noch bevor die anderen Menschen ins Paradies eintreten werden. Dieser Hadith sagt Al-Hakim sahih und äh, Al-Zahabi stimmt damit überein. Und ebenso, liebe Geschwister, Leute, die besondere Behandlung bekommen werden. Jemand. Der im Jugendalter schon von klein auf, das heißt schon von 8, 9 Jahren oder 10 Jahren oder wann so auch immer, beginnt er schon sein Leben für den Islam zu opfern. Und sagt nicht erst, wenn ich 50 bin, dann gehe ich zur so halb zum so Blödsinn. Oder erst, wenn ich älter bin, dann beschäftige ich mich mit dem Islam, mache erstmal meine Ausbildung, mein Studium und danach lese ich ein bisschen Koran. Sondern von Anfang an, von Anfang an äh, lebt er für den Islam und im Islam. Oder eine Person, dessen Herz verbunden ist mit den Moscheen. was für ein Zeichen es ist für eine Person, die die Moschee liebt und immer wieder in die Moschee kommen möchte, das ist ein Zeichen von Iman. Und das ist ein Zeichen für die Person, dass er am jüngsten Tag zu diesen sieben Gruppen Menschen gehören wird, die am jüngsten Tag im Schatten Allahs sein werden, an dem Tag, an dem es außer seinem Schatten keinen Schatten geben wird. Und wie ist dann bei einer anderen Person, die, die überhaupt nicht verbunden ist mit den Moscheen Allahs, die eigentlich gar nicht freiwillig in die Moschee geht, oder die nur gezwungenermaßen kommt, weil es Pflicht ist für sie, dass es eben dementsprechend wird, seine Belohnung aussehen. Denn wir haben gesagt, die, die, die Belohnung bei Allah, Subhanahu wa sei es die Belohnung oder die Bestrafung, sie ist, entsprechend, sie ist von der Art Tat, die du begangen hast. Auch die Person, die ihre Spenden insgeheim hergegeben hat, Oder eine Person, die sich vom Verbotenen zurückgehalten hat, von der Fitna der Frauen und Ähnlichem. Oder eine Person, die Allahs gedacht hat und dabei hat sie getränt vor Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala, in Insgeheimen, ohne dass einer ihn sehen kann. Oder eine andere Person, die, einer, die einem verschuldeten Menschen Aufschub gewährt hat, hat Schulden, aber hat ihm gesagt, okay, lass dir noch mehr Zeit. Oder er lässt, er lässt sie, sie sogar für ihn. Oder ein Muslim, der einem anderen Muslim ein Problem gelöst hat, ihm eine Last in diesem Leben weggenommen hat. All diese Menschen, liebe Geschwister, sie werden am nächsten Tag von der Hitze der Hölle nichts mitbekommen und sie werden von der Sonne, die ganz nahe an den Köpfen der Menschen rankommen wird, die es in einer Belieferung eine Meile heißt, oder sogar noch näher, so nahe wird die Sonne sein, trotzdem wird er von dieser Hitze nichts mitbekommen. Und dieser jüngste Tag, liebe Geschwister, der Tag der Auferstehung, in einer Überlieferung heißt es, und da ist, ist ein Schwachpunkt in dieser Überlieferung dass die, für den gläubigen Menschen der jüngste Tag, der 50.000 Jahre lang dauert wie es im Koran steht wird für den gläubigen Menschen so lang sein wie ein Pflichtgebet so lang, wie brauchst du für ein Pflichtgebet für 5 Minuten, 10 Minuten so lange wird dieser Tag vorkommen aber in einer authentischeren Überlieferung heißt es, dass der jüngste Tag wird den Gläubigen so lange vorkommen wie die Zeit zwischen dem Wohr und dem Asr-Gebet also ein paar Stunden im Vergleich zu 50.000 Jahren Denn was für eine Qual muss das sein, wenn du wartest und wartest und wartest und du weißt, am Ende wird das, was kommt, wird noch schlimmer sein als das, was dich bereits erwartet hat. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir er dafür sorgt, dass unsere Herzen diese Worte aufgenommen haben und dass diese Worte, die Geschwister, eure Herzen und mein Herz weich gemacht hat. Denn er ist der dazu im Stand ist, den er wir darum zu bitten haben und steht auch zu aufhören.